Знову запала мовчанка. Хлопець почав усвідомлювати весь трагізм становища. Якби я це знав, сказав він, то в цю мить ти вже тліпався б на нокреї, енкарнесьйон. Знаю, сказав Блад. Отож я й думаю зараз про те, яку користь може мати людина, котра знає те, чого не знають інші. «Але ти ще висітимеш там!» – лютував хлопець. Капітан Блад знизав плечима і, круто повернувшись, відійшов. Він не залишив без уваги тих слів, як не залишили їх і Хакторб та всі інші, хто чув. Про це свідчила нарада, яку вони влаштували того вечора. Нараду було скликано для вирішення долі іспанських полонених. Зважаючи на те, що до Кюрасао у них не вистачить ні води, ні провізії, а Піт навряд чи здатний зараз приступити до своїх штурманських обов'язків, було вирішено йти на схід від Гаїці, а потім, понад його північним узбережжям, до Тортуги, в ту пірацьку бухту, де принаймні можна було не боятися полону. Залишалось домовитися, чи варт їм вести з собою іспанців. Чи посадити їх в шлюпку і дати їм можливість самим добратися до берега Гаїті, що лежить миль за 10 звідси. На останньому варіанті наполягав сам Блад. Нічого іншого не залишається, переконував він. На тортузі з них живцем поздирають шкіру. Ці свині заслуговують і на більше, пробурчав Волверстон. Не забувай, Пітере, погрози хлопця, встряв Хактор. Якщо він втече, розповість усе своєму дядькові-адміралу, то можливість здійснити ці погрози стане значно більшою. Слід віддати належне Пітеру Бладу На нього не вплинув цей аргумент. Можливо, це і дрібниця, але в розповіді, де багато чого свідчить проти нього, я не дозволю собі проминути обставину, яка говорить на його користь адже це доводить, що приписуваний йому цинізм має під собою підстави і виник він внаслідок заподіяного йому зла, а не від природженої жорстокості. Чхати мені на його погрози. А даремно, сказав Волверстон. Розумніше було б повісити його разом з іншими. Розумніше, але не гуманно, зауважив Блад. Людині властиво помилятись, хоч, можливо, милосердя і є винятком з помилок. То будьмо ж винятком. Я не можу погодитися на таке обдумане вбивство. На світанку дайте іспанцям шлюпку, барило води та торбу сухарів, і хай забираються під три чорти. Таким було останнє слово Пітера Блада, і його товариші скорились. На той час він уже здобув серед них неабиякий авторитет. На світанку Дони Стебан та його люди залишили фрегат. А через два дні син Кольягос увійшов в оточену скелями Кайонську бухту, яку, здавалося, сама природа призначила стати фортецею для тих, хто заволодів нею.